Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lanjutkan lagi sambungan pencerahan hukum-hukum tajwid pada surah Al-Qari'ah ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma bacaan lin dibaca lembut luna atau tidak berat kalidah huruf lin ada dua, waw dan ya huruf waw dan ya ini mati dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris di atas dan ia dipanggil sebagai huruf lin waw lin ya lin atau bacaan lin dibaca lembut luna atau tidak berat kalidah yauma bacaan sebutan huruf sampai ke huruf waw atau ya yang mati itu dan pada waw dan ya ada juga sifat rokhawah. suara yang mengalir iau sampai mulut bentuk bulat dan iyai sampai ke makhraj huruf ya di tengah-tengah lidah mau mai jau jai khau khai sekadar menyebut beberapa contoh bacaan baik Yoma ya kum asli ya, atau al tabi'i dibaca dengan dua huruf. Yoma ya kuna, kemudian alif lam syamsiah atau idram syamsi bigna. Alif lam syamsiah atau idram syamsi bigna. Kelihatannya seperti nun bertasdid. Ya betul, nun bertasdid. Namun penggunaan hukum alif lam syamsiah atau idram syamsi bigna lebih utama di sini kerana dia dahulu alif, alif lam ta'rif ta tersebut walaupun ia nampak uh, ada hukum wajib al-ghunnah situ ya betul hukum wajib al-ghunnah sebab nun bertasdid namun menggunakan hukum al-irgham syamsi bi ghunnah ar-rahl bi aula ya eh, begitu ya baitna ila man asli dibaca dengan dua harakat nun na dengung pada kadar dua atau pada kadar dua harakat pada bacaan wasal ya yauma yakunu an-nasu nama asli kama asli ya salam maaf eh kaile kata sambung al farashi ya bacaan pada kalimahnya iaitu hukum aliflam lam qamariyah atau izhar qamari mudah je nak kenal aliflam lam qamariyah kerana selepas lang yang bertanda mati itu ialah 14 huruf-huruf Qamariyah. Salah satu daripadanya ialah Fa. Ya? Jadi tak payah hafal yang 14. Hafal simbol apabila selepas Hamzah wasal. Iaitu alif yang ada kepala suat itu. Huruf lamnya bertajdid. Sorry. Huruf lamnya bertanda mati. Maka alif lam Qamariyah. Jika huruf ketiganya bertajdid. Lamnya tiada tanda mati. Maka alif lam syamsiah Atau uh, idgham Syamsi. Yang terbahagi kepada dua. Ya. Sama ada dengung atau tak dengung. Baik. Bacaan wasal. Kel farashi. Mak asli dibaca dengan dua rakat. Pada roh hukum roh tafkim roh dibaca tebal. Pada bacaan wasal. Sil mabathu. Bacaan pada kalimahnya. Al mabathu. Alif lam qamariyah. Berfungsi untuk dibariskan jika berada di pangkal ayat. Di sini pembarisan. Hamzah wasal itu ialah dengan baris atas. Sekarang Hamzah wasal bertemu dengan lam, Otomatik baris di atas. Ya. Jadi ada ada tiga Hamzah wasal bertemu dengan lam ataupun alif lam ta'rif ta atau alif lam ma'rifat ma di sini. Dua daripadanya alif lam qamariyah, satu daripadanya alif lam syamsiyah. Nama lain bagi alif lam qamariyah ialah izhar qamari. Dan nama lain bagi alif lam syamsiyah ialah izhar idgham syamsi. Namun idram syamsi terbahagi kepada dua. Ada yang dengung, ada yang tak dengung. Yang, deng yang tidak dengung dipanggil idram syamsi bil-gunah. Seperti ar-Rahman, ar-Rahim dan seumpamanya. Idram syamsi bil-gunah seperti an-Nasi. Ada dengung. Ya? Baik, bacaan wasal. Shil mabesu. Mabek kalqalah sugera atau kalqalah kecil. Huruf kalqalah mati. Yang berada di tengah-tengah atau dibaca wasal atau sambung. Huruf qalqolah ada lima. Qaf ta'ba' Ya. Mati berada di tengah-tengah. Dibaca wassal atau sambung. Maba. Mabathu. Thu ialah mat asli. Tha'pula ialah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. Untuk menjadikannya hukum man'ari'l-sukun. Yang dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakat. Di sini hukum man'ari'l-sukun. Berserta dengan hamas. Maka bacaan uh, ma'ar'l-sukun akan turut diikuti oleh Hamas pada akhir bacaan atau di akhir ayat tersebut. Baik, kita sembah hukum tajwid. Yauma bacaan lin, iyaku min asli, anna alif lam syamsiah atau idgham syamsi bi ghunnah. Na ila min asli, al fa alif lam qamariyah atau nama lainnya izhar qamari. Ra ila man asli atau muttabi'in. Al-maba Mab aliflam qamariah sekali lagi atau Izhar qamari. Maba qalqalah surah atau qalqalah kecil. Su asalnya Asli Matikan sa' huruf Di Hujung jadilah hukum man'arilisukun. Uh, Berserta Hamas yang dibaca pada kadar dua empat atau enam harakat. Sini nak baca berapa harakat? Bergantung kepada permulaan bacaan tadi. Sama ada memulakannya dengan ta'awus atau basmalah. Yang kedua-duanya adalah hukum man'arilisukun. Jika dibaca empat, maka di sini pun dibaca dengan empat. Suus empat harakat. A'uzubillahimina syaitanir rajim. Yawma yakunun nasu kal farashil mabathuthi. Bacaan wasal penuh pada ayatnya. Yawma yakunun nasu kal farashil mabathuthi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan beri sedikit pencerahan kepada sahabat-sahabat yang mendapat perkongsian ini wallahu alam semoga bermanfaat untuk semua amin ya rabbal alamin